Хочу до свого плюшевого зайчика. Хтось підводив її з підлоги, напував водою, валер'янкою, вкладав до ліжка, а вона по справжньому відбивалася, наче від ворогів, і кричала, не вгаваючи. Хочу додому. Я вас усіх не люблю. Я не можу так більше. Я стомилася. Я хочу спати. Я тут усіх боюся. Хочу свого зайчика. Десь за півгодини напад потроху минув. Софія почала повертатися до реальності і побачила, що сидить у своєму ліжку і то обіймає, то гамселить кулаками зовсім не свого улюбленого з дитинства сірого зайчика, а Максима той чемно сидить поруч і не заважає ані обіймати, ані гамселити. Повернення до цього світу сталося саме на стадії обіймання. Софія сполоніла. Що ж вона робить? Отак розпустити нерви. Хотіла забрати руки, а вони не забиралися. Їм було приємно гладити оксамитову гладеньку шкіру круглих, м'яких, бо кістки були сховані далеко-далеко під м'язами плечей цього дивного хлопця. Вона провела долоною по його грудях. Кучеряве чорне волосся на них було геть мокре від її сліз. Вибач, Максиме. Я не знаю, що на мене напало. Чому ж, сонечко? Ти плач. Плач, якщо хочеш. Ти так гарно плачеш, як маленька. Як мені незручно, Максиме. Я не хотіла. Так вийшло. Я розумію. Софія перестала плакати, але сиділа і не ворушилася, припавши до його шовкового плеча. Так добре їй вже давно не було. Ти засни, Софійко, вже пізно. Я, я боюся, мені здається, він знову прийде. Не прийде, я буду з тобою. Софія далася вмовити. Як маленька, ще схлипуючи, дозволила покласти себе на подушку і заснула, обіруч тримаючи Максиму в руку. Тихо погойдуючись у човнику його долоні, відпливла від берега страху до моря надії. Розділ 17 Прокинулася від галасу за вікном. Студенти бігли на сніданок. Раптово отямившись, Софія не зразу зрозуміла, що діється. Поруч сидів Максим. Я проспала? Що з будильником. Я його вимкнув. А ти спи. Тільки віддай мою руку. Стерпла. Софія, виявляється, міцно вчепилася в Максиму у правицю і не випускала до ранку. Максим, ти що, так усю ніч і просидів, не йняла віри очевидному факту. Скільки там лишилося о ночі, всього кілька годин? Усміхнувся, блиснувши перлинно-білими зубами Максим. А ти спи. «Нічого з твоїми студентами не станеться. Самі поснідають, самі на роботу поїдуть. Я простежу». Софія послухалася. Вона чемно заплющила очі і знову заснула. Прокинулася через кілька годин. Вперше за останній місяць виспалася до схочу, відпочила принесла з вулиці відро води, витягла з-під ліжка велику емальовану миску і влаштувала собі ранковий душ».